«Я чув тут перед хвилею музику, бачив танець». Парубок. «Ну а хіба що, не вільно нам?» Другий парубок. «Нині пущення?» Третій парубок. «Нам пан начальник дозволив». Жандарм. «Ну-ну, та я нічого не кажу. Потанцюйте собі. Ну, музики, грайте. Найпочую, як ви тут у незваничах умієте. Може й мене, охота, візьме з вами покрутитися. Позволите, хлопці?» Парубки. «О, просимо, просимо». Музика грає, жандарм, послухавши трохи, бере Анну за руку і відходить з нею до коршми. Ява десята. Ті самі, без жандарма і Анни. Перша жінка. Та й справді пішла з ним. Друга жінка. Видно, що їй зразу ніякого було. Трохи противилась. Настя ще не привикла куму. Але привикне швидко, він її привчить. Друга жінка. Та й страшний же, а найстрашніше як усміхається, як ті зубищі білі та великі виставить, що, здається, чоловікові ось-ось укусить. Музика, танці, по хвилі жандарм і Анна виходять із шинку, беруться за руки і пускаються також у танець. Ява, одинадцята. Ті самі жандарм і Анна танцюють. Помалу танцюючі, пари розступаються. На всіх лицях обурення. Жандарм і Анна лишаються самі. Жандарм, побачивши все, зупиняється грізно. А це що? обертається кругом. Чому не танцюєте? Парубки кланяються лукаво. Нам досить. Жандарм, як то? Не хочете більше? Один парубок. Ні, помучились. Жандарм, хлопці, це ви задля мене? Парубок, може, й так. Жандарм, що? Ви смієте мені такий стид робити? Парубок сміліше. А пан сміють нам такий стид робити? Жандарм, який? парубок танцювати з такою жінкою. Жандарм, з якою, парубок, самі то ліпше знаєте, з якою. Ми з нею не танцюємо. Жандарм, але я з нею танцюю. Ви мені не смієте стиду робити. Я цісарський слуга, парубок. Ми всі цісарські. А до танцю ви нас не присилуєте, жандарм м'якіше. А може, й присилую, кричить Жиде, гей, шльомо! Ява дванадцята, ті самі і шльома, за ним війт, шльома з ліваром у руці. Чого вам треба, пане Постенфірер? Жандарм. Відро горівки і півбочівки пива для всієї громади. За мій рахунок, розумієш? А зараз. Парубок, ви, пане Шандаре, даремно не експенсуєтеся. «Ми вашої горівки ані вашого пива пити не будемо, і в танець з отцею кобітою не підемо. Ми ані вам, ані їй честі не уймаємо. Що собі маєте, то собі маєте, але танцювати з вами не можемо. Вільно пану начальникові заборонити нам далі бавитися, то ми розійдемося. Гей, хлопці, дівчато, ходімо до мів». Війд стає насередині. «Гов-гов, а тут що таке сталося?» Парубок кланяється. Нічого, пане начальнику. Потанцювали та й додому йдемо. Від. Ба, та так живо, парубок. Адже його мость остро заказували. Від. Ти блазню один. Мені то то будеш пригадувати. Кади тому, що носа немає, а не мені. Ти думаєш, що я такий дурень і не бачу, що тут діється? Парубок. Ну, то чого ж пан начальник питається? Від. Мовчи, дурню. Хлопці, стид вам таке робити. «Пан Шандарний, ні ваш гість. Самі ви його запросили. Не бійтеся, я бачив через вікно. Ну а тепер такий бешкет йому робите. Фе як негарно». Парубок. «А нам випадає з такою разом танцювати?» «Від» «Анна, порядна господиня. Чого ви від неї хочете?» Парубок. «Чоловіка вішати мають, а вона тут буде танцювати. То так порядна господиня робить?» «Від» Не слухайте, діти, це брехня, її чоловіка ще не судили і не знати, чи він що винен, а без суду нікого не вішають. А коли пан Шандар не цурається вести її в танець, то ви не маєте права нею цуратися. Ну-ну, не фиркайтеся, а будьте раді, що вам дозволено бавитися, а ви, пане Шандаре, не противтеся дітвакам. Самі бачите, вони то не злого серця. Ну, музики, ну грайте. Музики грають. Звільна мляво починаються танці. По якимсь часі жандарм з Анною знову пускаються в танець. Нараз на півтакті музика уриває, пари, крім жандарма і Анни, стають, мов, вкопані. Ява тринадцята. Ті самі по хвилі Микола.